Джордж Мартін. Пісня льоду та вогню. Книга перша. Гра престолів. Ар'я. Батько знову вів нерівну боротьбу з Малою Радою. Ар'я побачила все на його обличчі, щойно він з'явився до вечері. Запізно, як останнім часом, траплялося нерідко. Першу страву, густу солодку гарбузову юшку вже прибрали, коли НЕД Старк широким кроком увійшов до Малої Трапезної. Її називали так, щоб відрізнити від великої трапезної, де король міг бенкетувати відразу з тисячею гостей. Але й під високим склепінням малої трапезної, на лавах за столами, покладеними на кобильниці, вміщувалися заразом дві сотні людей. «Ваша ясновельможносте», – мовив Джорі, коли з'явився батько. Сотник сторожі звівся на ноги, і решта вояків за ним. Всі мали на собі нові делії важкого сірого штофу – з білою, єдвабною облямівкою. Рука скуваного срібла тримала разом поли кожної делії, означаючи, що їхні носії належать до варти королівського правиці. Стражників було усього п'ять десятків, тому більшість лав стояла порожня. «Прошу сідати», – мовив Едард Старк. «Бачу, ви почали без мене, радий, що в місті ще лишилися люди здорового глузду». Він майнув рукою, аби продовжували трапезу. Служки почали вносити таці реберець, засмажених із часником і травами. У дворі балакають, що буде турнір, мось пане, мовив Джорі, повертаючись до їжі. Кажуть, з усіх короліст приїдуть лицарі битися і банкетувати на честь вашого призначення правицею короля. Ар'я бачила, що батько цим не дуже задоволений. А чи не балакають у дворі, бува, що правиця хотів би цього турніру найменше в усьому світі? Очі в Санси розкрилися так, що нагадували великі тарелі. «Турнір!» – видихнула вона. Санса сиділа між Септою Морданою та Джейною Пул, якому гадали від Ар'ї, але так, щоб батько не дорікав. «І нам можна буде піти, пане батько!» «Ти знаєш, що я думаю з цього приводу, Сансо?» «Мені за посадою доведеться розважати Роберта і прикидатися, що то для мене велика честь. Куди ж подінешся?» Але моїм донькам не обов'язково брати участь у всяких витребеньках. – О, благаю вас, – запещала Санса, – я так хочу піти, – подала голос Септа Мордана. – Там буде присутня принцеса Мерцела, мось пане, а вона ж навіть молодша за панну Сансу. Таку визначну подію мають вшанувати своєю присутністю усі шляхетні пані королівського двору. А оскільки турнір влаштовано на вашу честь, відсутність вашої родини вкидатиметься у око. Батько неначе зіщулився з болю. Та, мабуть, гаразд, Сансо, ти матимеш місце на турнірі. Тоді він побачив Ар'ю. І ти також. Та мені байдуже до того дурного турніру, відповіла Ар'я. Вона знала, що там буде принц Джофрі, а принца Джофрі вона ненавиділа. Санса підняла голову. То буде шляхетна і пишна подія. Отож, кому-кому, а тобі там не місце. Годі, Санса. ще трохи я роздумаюся. Мене до смерті втомила ваша нескінчена війна. Ви сестри, я вимагаю, щоб ви ставилися одна до одної, як сестри. Вам зрозуміло? Санса прикусила губу і кивнула. Ар'я опустила обличчя і похмуро втупилася в миску. Очі їй щепало від сліз, і вона сердито витерла їх рукою, вирішивши ні за що не плакати. Єдиним звуком у палаті залишився брязки ножів та виделок. «Даруйте мені!» – голосив батько до столу. «Здається, я сьогодні зовсім не голодний». Він підвівся і вийшов з трапезної. Щойно батько пішов, Санса почала збуджено шепотітися з Джейною Пул. Нижче за столом Джорі засміявся із якогось жарту, а Гулен знову почав своєї проконей. «Твій огир добрий для бою, але для турніру він годиться погано. Ось ти послухай мене. Це ж зовсім різні речі. Кажу тобі зовсім різні». Уся сторожа теж же чула раніше, тож Десмонт, Джакс і Гуленів син Гарвін разом затюкали конюшого, а портер загукав, що принесли ще вина. З Ар'єю ніхто не розмовляв, та їй було байдуже, бо навіть краще. Вона б взагалі вечеряла сама у опочувальні, якби дозволили. Інколи й дозволяли, коли батько мав вечерятись з королем, або з якимсь вельможею, або ж із посланцями звідки лязь. Решту часу вони їли у його світлиці, тільки він, вона та Санса. Саме тоді Ар'я найдужче сумувала за братами. Вона хотіла б піддражнити Брана, погратися із малим ріконом, побачити, як посміхається роб. Вона хотіла, щоб Джонс куйовдив їй волосся, назвав сестричкою і закінчив кілька речень разом із нею. Та нікого з них поруч не було, нікого, окрім Санси. А Санса з нею навіть не розмовляла, якщо батько не примушував. Вдома у Зимосічі вони їли половину своїх вечерю у Великій Трапезній. Батько казав, що кожен князь або пан має їсти разом зі своїми людьми, якщо хоче прихилити їх до себе. Треба знати, що за люди йдуть за тобою, чула вона колись, як він казав робові, і дати їм знати себе. Не вимагай від своїх вояків, аби вони помирали за чужинця. У Зимосічі за його власним столом було одне особливе місце, на яке щодня до вечері запрошували іншу людину. Одного вечора то міг бути в Айонпул, і тоді балакали про гроші – хліб у коморах, поведінку челяді, іншого разу то був Мікен. І тоді батько слухав його балачки про мечі та обладунки, як треба розпалювати горно, як краще гартувати крицю. На тому місці сиділи були і Гулен із нескінченними балачками про коней, і Септон з бібліотеки, і Джорі, і пан Родрік, і навіть стара мамка із її вічними байками про минувшину. Арія нічого так палко не любила, як сидіти за столом у батька і слухати їхні розмови. Вона любила дослухатися й до людей на лавах, до грубих, як стара шкіра компанійців, гречних лицарів, зухвалих молодих зброєносців, посивілих на службі стрільців та списників. Вона кидала у них сніжками і допомагала цупити пиріжки з кухні. Їхні дружини пригощали її млинцями, а вона вигадувала імена для їхніх новонароджених. Гралася з їхніми дітьми у дів і чудовиськ, схований скарб, запрошення до замку. Товстон Том кликав її ар'єю під ніжкою і бурчав, що вона завжди крутиться під ногами, коли не треба. Те прізвисько вона любила значно більше, ніж ар'я коняка. Але то було в зимосічі, за півсвіту звідси. Тепер усе змінилося. Після приїзду до король берега вони вперше вечеряли разом із вартою. І Арія зненавиділа все навколо. Вона ненавиділа їхні голоси, сміх, їхні балачки. Вони були їй друзями, вона відчувала себе в безпеці поряд із ними. А тоді виявилося, що все брехня. Вони дозволили королеві вбити панночку. Що й саме по собі було жахливо. Але тоді Хорд знайшов мику. Як Джейна Пул, розповіла Ар'ї, хлопця порубали настільки шматків, що віддали Різникові у мішку. І бідолаха спершу подумав – що йому дають впольованого вепра. І ніхто не підняв ані голосу, ані клинка, нічого. Навіть Гарвін завжди такий сміливий на словах. Навіть Ален, що збирався стати лицарем. Навіть Джорі, сотник князевої сторожі. Навіть князь її власний батько. Він був мій друг, шепотіла Ар'я у тарілку. Так тихо, що ніхто не чув. Вона й не торкнулася своєї пайки реберець, які вже зовсім прочахли. Ар'я подивилася на тонку плівку жиру, що зібралася під стравою на тарелі, відчула нудоту і рішуче відштовхнулася від столу. «Куди це ви зібралися, панночко?» – вимогливо запитала Септа Мордана. «Я не хочу їсти». Ар'я примусила себе згадати шляхетні звичаї і вичавила. «Красно, прошу вибачити мені». «Ніяких вибачень», – відрізала Септа. «Ви заледве торкнулися їжі. Будьте ласкаві повернутися на місце і з'їсти усе. Самі їжте». Перш ніж хтось спромігся її зупинити, Ар'я ринула до дверей під сміх сторожі та дедалі гучніший вереск – септи Мордани. На варті біля дверей до башти правиці стояв товстон Том. Він заблимав очима, побачивши Ар'ю і почувши крики септи. «А малечо!» – застеріг він, потягнувшись до неї. Та Ар'я шмиганула в нього просто між ногами і затупотіла гвинтовими сходами башти нагору поки Товстун Том пирхав і відсапувався позаду. Її опочувальня була чи не єдиним місцем у всьому корольберезі, яке Ар'я любила. А найбільше вона любила двері – важкі, дубові, схоплені чорними залізними смугами. Коли вона зачиняла двері і пускала важку клямку, ніхто більше не міг потрапити досередини. Ані Септа Мордана, ані Товстун Том, ані Санса, ані Джорі, ані Хорт – геть ніхто. От і зараз вона брязнула крямкою з усієї сили і тільки тоді дозволила собі заплакати. Зрештою Ар'я видерлася на лаву під вікном, хлюпаючи носом і ненавидячи усіх навколо, а найбільше себе саму. Усе погане, що сталося, то була її провина, так казала Санса і Джейна також. У двері затарабанив товстунтом. Том. «Ар'я, відчини, дівчинко!» «Ар'я, дівчинко, що сталося?» – гукнув він. «Чи ти там, у середині?» «Ні!» – заверещала вона. Стукіт припинився і через мить вона почула, як стражник йде геть. Товстона тома завжди легко було пошити в дурні. Ар'я стала навколішки біля своєї скрині, що стояла у ногах ліжка, відкинула ляду і почала обіруч витягати одяг. Вона хапала повні руки шовку як самиту, єдвабу й штофу, а тоді викидала усе на підлогу. Те, що вона сховала на дні, лежало там і досі. Ар'я підняла його майже з ніжністю і витягла тонкого клинка з піхов. «Голка!» – вона знову згадала Мику. Її очі наповнилися сльозами. Винувата вона, тільки вона і ніхто інший. Якби ж вона не просила його битися з нею на мечах, тоді по її дверях загупали гучніше, ніж попереднього разу. «Ар'я Старк, відчиніть ці двері негайно, чуєте мене?» Ар'я крутнулася, тримаючи голку на поготові. «Не смійте сюди заходити!» І відчайдушно полоснула повітря. «От я все розкажу панові правиці!» Шаленіла за дверима септа Мордана. «Начхати!» – заверещала у відповідь Ар'я. «Ідіть геть!» «Ви пошкодуєте про вашу негідну поведінку, панно, я вам обіцяю!» Ар'я слухала під дверима, поки не почула септені кроки, які віддалялися. Вона повернулася до вікна, не випускаючи голку з рук, і зиркнула на замковий двір унизу. От якби ж вона вміла лазити, як бран, майнула думка, тоді б вона вилізла у вікно, злізла по стіні башти, втекла б із цього жахливого місця, як найдалі від Санси, і Септи Мордани, і принца Джофрі, усіх. Вкрасти з кухні харчів, узяти голку, їй добрі чобітки та теплу свитку. Вона б могла знайти Німерію в пущі нижче три зуба, і вони б разом повернулися до Зимосічі, або ж утекли на стіну до Джона. Як шкода, що Джона зараз тут немає. Може б їй не було так самотньо? Тихий стукіт у двері відволік Арю від вікна та думав про втечу. Ар'я, покликав голос її батька. Відчини мені двері, побалакаймо. Ар'я рушила до дверей і підняла клямку. Батько був сам один і радше сумний, аніж сердитий. Та від того Ар'ї стало тільки гірше. Можна увійти. Ар'я кивнула, потім присоромлено опустила очі долу. Батько зачинив двері. Чий це меч? Мій. Ар'я майже забула про голку в руці. Дай на мені. Ар'я неохоче склала зброю, питаючи себе, чи візьме її колись у руки знов. Батько покрутив меча проти світла, роздивився обидва боки клинка, перевірив гостроту вістря великим пальцем. Такі клинки носять брави, мовив він. Але, здається, Тавро на ньому я впізнаю. Це Мікенова робота. Ар'я не могла брехати батькові, тож опустила очі. Князь Едард Старк зітхнув. «Моя дев'ятирічна дочка узброїлася з моєї ж кузні, а мені геть нічого не відомо. Правиця короля має правити на саме царстві, а я не можу впорати власну чать. Як тобі вдалося придбати меча Ар'я, Звідки ти його взяла?» Ар'я зажувала губу і нічого не відповіла. Вона не хотіла зрадити Джона, хай навіть їхньому ж батькові. Через якусь мить батько мовив. «Та нехай, насправді мені до того нема діла». Він кинув на меча суворий погляд. Але це не дитяча забавка, передусім не дівчача. Що б сказала Септа Мордана, коли б дізналася, що ти граєшся мечем? Я не граюся, заперечила Ар'я. А ще я ненавиджу Септу Мордану. Годі, цього разу голос батька був грізний і владний. Септа лише виконує свій обов'язок, із якого, бачать боги, ти зробила для неї суцільну муку. «Ми з твоєю матір'ю поклали на неї тяжке завдання – зробити з тебе шляхетну панну». «А я не хочу бути ніякою панною», – спалахнула Ар'я. «Мені б вичало негайно зломити цю іграшку через коліно і покласти край твоєму неподобству. А голка не зламається», – зухвало вигукнула Ар'я, хоча у голосі забриніло щось зрадливе. «То вона ще ім'я має?» – батько зітхнув. «Ой, Ар'є, ти в мене дикунка, доню!» Батько казали про таких вовча кров. Лянна мала у собі дещицю, а Брандон – чи маленьку дещицю. обоє зійшли у могилу за молоду. Ар'я чула суму батьковому голосі. Він нечасто казав щось про свого батька, брата чи сестру, які померли, коли вона ще й не народилася. Ліанна носила б меча при боці, якби наш вельможний батько їй дозволили. Ти мені її нагадуєш, навіть обличчям схожа. «Таляна ж була гарна!» – зригнулася Ар'я. «Так казали усі, а про Ар'ю такого не казав ніхто ніколи». Так погодився Едард Старк. «Гарна і свавільна, і мертва ще за молоду». Він підняв меча, виставив між ними. «Ар'я, що ти збиралася робити цією голкою? Кого випатрати? Твою сестру? Септу Мордану? Чи, бодай, щось знаєш про бій мечем?» Вона могла пригадати тільки перший урок Джона. «Штрикати гострим кінцем!» – вигукнула вона. Батько був риготнув та стримався. «Егеш, ти вхопила саму суть!» Ар'я відчайдушно прагнула пояснити батькові, в чому річ – відкрити йому очі. «Я намагалася вчитися, але…» Її очі наповнилися сльозами. «Я попрохала Мику вправлятися зі мною. Раптом їй поглинуло безмежне горе. Вона відвернулася, трусячись усім тілом. «То я попрохала його!» – залементувала вона – «То я винувата, я його!» Зненацька батько схопив її обійми, пригорнув ніжно до себе. А вона, схлипуючи, тицнулася носом йому в груди. «Ні, моя Люба, пробурмотів батько, сумуй за своїм другом та не смій винуватити себе. Ти не вбивала Різниченка, цього мерця слід покласти перед дверима хорта і тієї жорстокосердої, який він служить. Я ненавиджу їх», – зізналася Ар'я, хлюпаючи червоним носом. Хорта королеву, короля й принца Джофрі. Я ненавиджу їх усіх. Джофрі збрехав. Усе було не так. І Сансо я теж ненавиджу. Вона все пам'ятала, тільки збрехала, щоб догодити Джофрі. Всі ми вміємо брехати, відповів батько. Чи ти гадаєш, я повірю, що ні Мерія сама втекла геть? Ар'я винувато зашарилася. Джорі обіцяв нікому не казати. Джорі дотримав обіцянки, посміхнувся батько. Деякі речі казати не обов'язково. Навіть сліпий бачив, що вовчиця ні за що не залишить тебе з власної волі. «Ми кидали в неї каміння», – похнюпилася вона. «Я наказувала їй бігти геть, на волю. Казала, що більше її не хочу. Там були інші вовки, ми чули їхнє виття. Вона могла з ними гратися. Джорі казав, що у тих лісах повно дичини. Вона полює оленя, коли захоче. А вона все йшла за нами. Отож довелося кидатися камінням. Я двічі поцілила, вона заскімлила і так на мене глянула, що я засоромилася. Але ж я вчинила вірно, хіба ні, королева побила її. Вірно, відповів батько, і навіть твоя брехня була не зовсім безчесна. Він відклав гулку в бік, коли обійняв Ар'ю. Тепер він узяв клинка до рук знову, пішов з ним до вікна і постояв трохи, дивлячись у двір. Коли батько обернувся назад, то мав задумливі очі. Він усівся на лаву коло вікна, поклав голку собі на коліна. «Ар'є, сядь, будь ласка, я спробую дещо тобі пояснити, якщо зможу». Вона занепокоєно присіла на краєчок ліжка. «Ти ще замала, щоб поділяти усі мої турботи», – почав він. «Але ти роду старків на зимосічі, ти знаєш наше гасло». «Зима насувається», – прошепотіла Ар'я. «Важкі й жорстокі часи», – продовжив батько. Ми скуштували їх, дитинко, і на три зуби, і коли впав бран. Ти народилася довгого літа, сонечко моє. Ти ніколи не знала нічого іншого, але зараз насувається зима. Це насправді так. Пам'ятай про знак нашого дому, Ар'є. Люто вовк, відповіла вона, думаючи про Німерію. Тоді зненацька злякавшись, обійняла коліна, притиснувши їх до грудей. Я розповім тобі дещо про вовків, дитино. Коли випадають сніги і кружляють білі віхоли, вовк одинак гине, але зграя виживає. Чвари та розрух – то розкіш, дозволена влітку. Взимку ми маємо захищати одне одного, зігрівати собою, ділити на всіх нашу силу. Якщо хочеш ненавидіти когось ар'є, то ненавидь тих, хто справді бажає нам зла. Септа Мордана – добра жінка, а Санса – Санса твоя сестра. Ви можете різнитися одна від одної, мов сонце і місяць. Та ваші серця повняться тією самою кров'ю. Тобі потрібна вона, а їй потрібна ти. А мені потрібні ви обидві, хай бережуть вас боги. Батько казав так стомлено, що Ар'я аж зажурилася. Не те, щоб я ненавиділа Сансу, відповіла вона. Насправді ні. Вона збрехала тільки наполовину. Не хочу лякати тебе, але й брехати теж не хочу. Ми приїхали до темних і небезпечних місць, дитино моя. Тут не зимосіч. Ми маємо ворогів, які бажають нас знищити. Ми не можемо воювати поміж себе. Твоє свавілля, твої втечі, люті слова, непослух удома то були літні дитячі ігри. Але тут і зараз, перед лицем зими, що насувається, то зовсім інша справа. Час тобі дорослішати. Я подорослішаю, пообіцяла Ар'я. Вона ще ніколи так не любила батька, як цієї миті. Я можу бути сильною, такою як роб. Він простягнув її голку руків'ям вперед. Ось, тримай. Вона витріщилася на меча, не вірячи своїм очам. Якусь хвилю боялася торкнутися. А ну ж вона до нього потягнеться, і його знову заберуть. Але тоді батько мовив. Та бери ж він твій. Вона взяла меча до рук. Я можу його залишити, насправді? Насправді. Він посміхнувся. Якщо заберу, то за два тижні знайду в тебе під подушкою щонайменше шпичасту булаву. Усе ж спробуй не пхнути ним сестру, як би тобі не кортіло. Не пхну, обіцяю. Ар'я міцно притисла голку до грудей і проводила батька до дверей. Наступного ранку за сніданком вона сумирно попрохала Септу Мордану про вибачення. Септа вирячилася на неї з підозрою, та батько кивком голови схвалив сказане. Три дні по тому, о півдні. Батьків-управитель Вайонпул сказав Ар'ї піти до малої трапезної. Столи там познімались, кобильниць, лави відсунули до стін. Палата здавалася зовсім порожньою, поки незнайомий голос не мовив звідки ляз. «Ти спізнився, Кльопчику?» Стрункий тендітний чоловік із лисою головою та великим дзьобоподібним носом вийшов в стіні, тримаючи пару тонких дерев'яних мечів. «Завтра маєш прикодіті опівдні!» Він мав співучу мову вільних міст, можливо, бравосу або миру. «Хто ви такий?» – запитала Ар'я. «Я, Я – твій учитель танці». Він кинув її одного з дерев'яних клинків. Вона спробувала вхопити, промазала і почула, як той торохтить по підлозі. «Завтра ти у пійматії, а зараз піднімати". То була не просто палиця, а справжній меч, тільки з дерева. З руків'ям, хрестовиною і маківкою. Ар'я підняла його і збентежено вчепилася обома руками, тримаючи поперед себе. Він був набагато важчий, ніж здавався, і важчий за голку. Лисий чоловік поцілукав язиком. «Так не робіть і кльопчику, це необіручний меч, аби тримати його обома руками. Візьми меча однією, він заважкий», – відповіла Ар'я. «Бо такий має й для рівноваги, і щоб твоя рука набрала сілі». «Всередині порожньо. І зальіть то свинцю, Так і так. Однією рукою треба так». Ар'я прибрала з руків я праву руку і витерла спітнілу долоню об штани. Меч залишився у лівій руці. Схоже, гостеві це сподобалося. «Ліва є добре. Усе робиться навпаки. Вороги будуть непевні. Зараз ти погано стояті. Повернися, Бокко. Отак добре. Ти тонкий, мов рати ще списа». «Чи ти знаті?» «Все теж добре. Трудніше поцілити. Тепер як триматі. Хочу подивитися». Він підійшов ближче і втупився її руку. Тоді переклав пальці по іншому. «Так і так, ось сюди. Не стискай аж отак. Ні, тримай м'яко, ніжно». «Та як я його впущу?» – запитала Ар'я. «Сталь повинна виходити просто з твоєї руки», – відповів лисий. «Ти здатна впустити свою руку на підлогу?» Ні. Дев'ять років Сиріо Форель був першим меч до жабра Авусу. Він знає такі речі слюка його, кльопчику. Це вже втретє він назвав її хлопчиком. Я дівчинка, заперечила Ар'я. Кльобчик дівчинка, відповів Сіріо Форель. Ти є меч у руці, та й годі. Він поцокав язиком. Так і так, тепер вірно. То в тебе є не сокира, то є голка, завзято закінчила за нього Ар'я. Так і так, тепер зачнемо танцювати. Пам'ятай, дитино, ми вивчаємо незалізний танок в'єстеросу, танок л'ї аби тільки рубаті і гамселіті. Ні, наш танок – танок браві, танок води, швидко і зненацька. Усі люди зробляно з води, ти зналь я? Коли їх розкольоті, вода витікати і вони помираті. Він відступив крок назад, підняв свого дерев'яного меча. Тепер ти пробуй мене ударяти. Ар'я спробувала його вдарити. Вона пробувала чотири години, поки не заскнів кожен м'яз у тілі, а Сиріо Форелюса цокав язиком і казав їй, що робити. Наступного дня вони почали працювати як слід.